обрів, про орання Литвою тощо. Сама етнографія дає нам приклади такої оранки не тільки у китайців, але й навіть у гірських чехів, де також іноді впрягаються до плуга члени родини орача. Одна з головних частин українського сільського господарства – це заготовлення запасів сіна на зиму. Це заготовлення чи косовиця, починається після засіву поля, звичайно, десь у половині червня. Але в залежності від географічних умов воно запізнюється або прискорюється. Характер самої косовиці також неоднаковий в ріжних місцевостях. На півночі Волині та на Чернігівщині сінокоси знаходяться на лісових полянах та головним чином на зелевних луках, а в інших місцевостях України вони лежать майже виключно на степах. По течії Десни, по обох її боках, на зелевних луках повночисленних повіток. Стоять вони на вищих місцях, що їх не заливає водою. Під час косовиці до цих повіток перекочує мало неціле населення з сел. Іде енергійна праця, і за кілька день луки вкриваються копицями сіна, що не встигло ще висохнути під яскравим промінням сонця. Потім ці копиці починають волочити, тобто збирати до тих місць, де сіно буде складено в стоги чи до повіток. Хазяї, що мають невеликі шматки сінокосу, вантажать сіно скопить на вози та й везуть до села. На Західній Україні, а особливо в Галичині, сіно складають в обороги, цебто великі стоги з рухомою стріхою. На степах косовиця починається раніше та переводиться трохи інакше. На степ виходять самі тільки косарі. Лагодять там собі обсяжний курінь з кабицею, грубкою на дворі, бо косарям треба доброї страви. Це розуміють усі. З цим годяться навіть наймачі. Через деякий час з села прибувають підлітки та дівчата з граблями та вилами громади тисіно. І тоді робота йде повним ходом до кінця. Оригінальну і незвично гарну картину дає в степу попід стіною високої трави довгий шерих струнких, дужих косарів з їх плавкими та ритмічними рухами. Такий самий гарний і своєрідний концерт кіс, коли, перейшовши ручку, косарі спиняються та клипають їх дерев'яними мантачками. Головне знаряддя косаря коса. На Україні, в залежності від кліматичних а почасти й антропологічних умов, дуже відзначається від коси сусідніх народів, як своєю величиною, так і довжиною кісця. Цебто державна. При відповідно високому зрості косарів та при гущині високої трави. Косити приходиться неспішними, дуже широкими махами, що під силу тільки високим та міцним українцям, які вважалися найкращими косарями в Росії. Майже щороку під час косовиці на Херсонщину, Катеринославщину та на Кубань їдуть цілі ватаги косарів з Полтавщини та Київщини. І день їхньої праці – при сприятливих умовах оплачується, порівнюючи, дуже дорого. Праця косаря, безперечно, одна з найтяжчих селянських праць. Вона вимагає не тільки значної фізичної сили, але й великої витривалості та уваги, бо при найменшій необережності косар ризикує або поранити попереднього товариша або самому дістати косою по ногах. Тому вираз «а він уже косар» про молодого парубка означає визнаного вже